Mul tuleb üks lugu mõeldi, <SILES> Mis siiriga ei, Ütled, ei, ei, ei, mõttu. ei, välja, mõtle välja Räägi, räägi nüüd, ära. mis mul oli, tullab, tullab tullab mõtla. Mõtla. Räägi, räägi. Oota, oota, ära mõtle välja, räägi, ära, Oota, oota, ma ei veel tea, <SILES> parem või täis, ootama, kui see täis, et siin kaua Kaua ei lähe <SILES> Siil läks metsa kuusele. Räägi ära. Räägi ära. Ma tean. Praegu rohkem. See kuusele on hea. No. Teeks parem nii: siil läks metsa. Saagis kuuse ära. Siil läks metsa. Unustus ingamise ära. Kas käändukõr ole magama? Saagis kuuse ära. Läks koju ja unustus ära. <laughs> ei ei ta, ta, ei, ta. Ta, ta. Miks? Siil läks metsa kuusele. Saagis saagis. Unustus <laughs> ära. Saagis kuuse ära. Saagis, saag ei kõigepealt või... ütles, et sii läks metsa, unustas ingamis ära röisk, väsis ära saagis ära, uh, ära. saagis edaseres või pedagi niimoodi. ja unustas ära kuule saagis kuuse maha ja läks koju unustas ära <laughs> ei, ei, ei, lihtsalt, ei lihtsalt unustas ära ei ära, see oli kõige ära mees vaid siil läks metsa no? aga mees oli ka metsas sii läks metsa Kuusele. Kuusele. Unustas ära. Hingamise. Läks Kuuski ja läks, oistis, läks koju. Läks, oistis, läks oistis Kuuse ja unustas hingamise ära. Arvad, räägimise siili üldse. Kersti kuusk no, läks metsa, nägi siili ja unustas hingamise ära. <laughs> Siil, <jah. laughs> Siil, no võtta, räägi ära. Gepi Gend! <laughs> siili, siili... Teke, Kuga, Ei, jah. Räägi ära, noh. <laughs> Hakka nüüd rääkima! ma sinu vist Ma sinu vist viidnud. äkki siili ja annetad Ei tõmba, ei tõmba, uus See on uus. Ei ei Saagi, saagi see järgi siil. siili. saagis, väga vahe peale. Saagi siis Järgi, Järgi siili känd. See Si, see siiliga tuleb mulle Si, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Räägi! Si, räägi, räägi. Räägi, räägi. <laughs> Si, <laughs> No, ja. Maits. Ja tuleb, siiiliga, tuleb su siiliga midagi või? tuleb ikka meelde. <lacht> siil Metsa kuusele. Leidis Kirtsi kuusele. <lacht> <lacht> Hakka No? See on siis siil. Tu siiliga. Tu võtad siiliga. Tu võtad siiliga. Tu võtad siiliga. Tu võtad siiliga. Tu võtad siiliga. kuuske Ei siiliga. Tu võtad siiliga. Tu võtad Võtta ots peale! Võtta otsid peale nüüd! Ja siis naere ära, ära ma naere! Ja siis ütleme niimoodi, et paks saagi ma! Nüüd ei sa ei oska või ei saa või taha, noh. Võtta otsid peale! Sa mõnda siilugu ka teha või? Kuidas sa lõppes, eh? <laughs> No üks... Seoses siiliga tuleb ikka meelde kord. Näe, on kord, resuad, see oli. Jetta Läk, Läks si metsa kuusele. Nägi, kiti kuuske Ja kukkus saagi. kuuske Kuuska. Saagi, saagiste. Väsi ära. Puhkas ja ei unustanudki ära, kui ingama peab ja saagis edasi. Järgi jäi siilikend. See on, see on nii, see on tead läks tubel 3. Ma no, no, mõtlesin, et siilikärgi ka täna meelda tuleme. Ei, no seoses siiliga üks lugu tuleb meelda, kuidas siil läks metsa kuusele. Jalutas jalutas, märkas ketši kuuske kusk. Mis kusk? Kusk. Ja mõtles, et võib-olla saeks Mida? No, kuuske saagis ja saagis väsis ära Kumb? Mõnemad Puhkasid, puhkasid välja Sa teda hea. Sa oled hea. Sa Siili hea. Sa oled hea. Sa oled hea. Sa oled hea. Sa oled hea. Sa